Він ефективно б осяяв і костюл, і магістрат, і всі високі будівлі. «О, що ж, слушно, щаслива думка в пана старости. Що пан надумав? Містечко палити? Боронь Боже, у мене там по той бік хлопського селища складені величезні ожереди соломи, то я ними й освітлю містечко. Але від ожередів можуть зайнятися й хати?» Якщо й займеться щось, то спершу схезмацька церква, а потім уже і їхні хліви. Ну, коли так, то й прекрасно. Шемуцкий поспішив віддати потрібні розпорядження. Пан під чашей, найближча в інтимних справах особа доповів, між іншим, губернатору, що дівчини попової вихованки, першої, на його думку, красунів містечку, поки що не знайшли – вона або сховалася, або справді кудись відлучилася, але що він неодмінно її розшукає. Та й припровадиш у замок. Ну, хоч би запокоївку до пани Теклі, або що. Слухаю, ясновельможний пане. Неодмінно, додав губернатор, і почав ще таємниче шепотіти своєму довіреному. А той тільки все вклонявся та казав, слухаю, все буде зроблено. Тим часом дами, ждучи процесії, посідали на терасі, а чоловіки стали шпалерами вздовж алеї, якою мав проходити казковий похід, вихоплений, як висловлювався господар, із садів Магомета. Вальтанці, що була в центрі широкого майданчика, розмістився оркестр. Тільки на господиня махнула рукою, він грибнув урочистий полонез. Тож ми спалахнули потішні вогні, що осяяли червоними, смарагдовими, голубими, золотими тонами і кущі, і дерева, і гостей, які вп'яли пожадливі погляди в широку просіку, що вела до альтанки. Але процесія не з'являлася, ждали господаря. Пані Ядвіга була роздратована його відсутністю, нетерпіння гостей зростало. Нарешті Кшемуська довідавшись, що чоловік її в якихось справах подався на дворище замку, обурилась і поспішила туди. Губернатор, віддавши останні розпорядження, пішов, був назад до гостей, але тут його перестріла дружина. «Ти з божеволів чи що?» – накинулась вона одразу на чоловіка. «Залишив вельможного гостя, затримуєш процесію, давав розпорядження» моя сувора пані, відносно цієї самої процесії, а тепер ходімо, все буде гаразд. У цей час підійшов до нього маршалок і доповів, що спигмацький священник давно чекає, ясно пана, з якоюсь скаргою. Турбувати мене такими дурницями, гнівно гримнув Кшемуський. Провчити б слід, додала пані. Падаю до ніг, пробурмотів зблідлий маршалок. Я його вижену зараз же. Ні, поклич негайно сюди, грізно звеліла пані Кшемуська. Коли вже потурбував Ясновельможного, то ти з ним поговори. Поговори, уконтентуй його. За хвилину перед грізним можновладцем стояв сивенький дідок з ріденькою борідкою у сирій пістрявій рясі. Він злякано кліпав очима і раз у раз склонявся. Пані Ядвіга з огидою одвернулась і відійшла. Ну! Кинув йому губернатор. Від того грізного ну мороз побіг по зігнутій спині священника, і він, затинаючись, перериваючи мову зітханнями, почав говорити тремтячим старечим голосом. Ваша ясновить наш опікун і заступник, будьте батьком, захистіть в ім'я Господа Бога і Його святої правди. Ну, ще грізніше гривнув Кшемуцький і бредливо відступив назад. «Нашій церкві в ім'я Іоанна Предтечі, що на фільварках, здавен з дня її фундації князі Яблоновські подарували ругу, затверджену князем Олександром. «Но!» «А отці базиліани відняли її і вивезли звідти до себе на тік той хліб, який месія лежали, останній наш прожиток, і добре зробили». Але в нас є княжі записи, вони внесені і в міські книги, відомі братству. Ти ще нагадуєш мені про братство і про міські книги? Учити мене хочеш чи погрожувати? От я ж тобі пропишу записи».